Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Kära lyssnare, välkommen till veckans program. Berit Kullberg sjunger Nytt Liv. Omvändelsen, upplevelsen av Jesus Kristus eller frälsningen det är ofta vändpunkten för människor. För tre veckor sedan mötte jag Stig Melin i Västerås och han, när jag bad honom berätta om sitt liv så berättade han detaljerat om sin omvändelse till Kristus 60 år tidigare. Likaså chile Stig Svensson Eh, ...mötte jag i Skänninge Pingkyrka för cirka tre veckor sedan. Hans han, eh, ha, fru Kerstin har varit utsända med hjälp från kyrkan i Skänninge... ...och eh, han ville gärna visa bilder och berätta om vad det hade lett till i missionsarbetet. Och eh, eh, han visade bilder och berättade och på ena platserna, den första platsen de kom till... ...och startade församling... Den första personen som omvände sig var mitt i en psykisk sjukdom, var mycket starkt medicinberoende men blev omvänd och helt förvandlad. Och några år efter så blev han pastor och han lever nu som pastor och hjälper andra att uppleva det kristna livet. Koralerna, en härlig gospelkör, sjunger liv, liv, liv. Jesus han lever och han ger mig liv. Han det, men han är ändå där det den har ingen makt över mig för Gud har sagt att Jesus han lever varje min helig Jesus han lever i min själ kommer en sång lite grann i samma tema men med annat tonspråk Det nya livet med Kristina Gunnar Hans intervju är med Stig Melin i Västerås, en av mina goda vänner eh, sedan Eskilstuna åren på 70-talet. Stig Melin var tidigare stjärnsäljare på IBM Skrivmaskiner, han är pensionär sedan många år, han är aktiv bloggare med adressen stigmelin.com och där skriver han nya inlägg varje vecka. Men innan vi lyssnar till intervjun, samtalet med honom som vi delar upp i två delar så hör vi LP-sångarna sjunga När jag mitt liv åt Jesus gav. Här kommer första delen av samtalet med Stig Melin Westerås. 85-årig bloggare med adressen stigmelin.com där han skriver nya inlägg varje vecka. Jag har den stora glädjen att sitta hos Stig Melin, en av mina gamla goda vänner. När vi var mycket, mycket yngre- träffades vi i Eskilstuna där vi bodde båda då. Jag var ung och grön pastorskandidat och Stig var en driven yrkesman och medlem i församlingen. Och vi träffades, vi bastade ihop, vi jobbade tillsammans med Pingskyrkans församlingsblad ihop. Och vi hade mycket trevliga pratstunder och nu har jag den stora glädjen att sitta i soffan hos Stig och prata lite grann. Berätta lite om dig själv Stig, var är du ifrån, var hade du din barndom någonstans? Ja du Ingvar, först vill jag anknyta till det du säger om när vi träffades i Älskens Tuna. Vi hade många fina stunder och jag kommer ihåg när vi satt i bastun och löste världens problem tillsammans. Och på den tiden hade vi en, en, lyckades vi få ihop till en, en pool på tomten som vi kunde hoppa i och efter de här bastubaden och vi hade många givande samtal. Och jag kommer ihåg Ingvar som är mycket trevlig personer hade som sagt var mycket glädje tillsammans. Ja, var jag började. Jag eh, vet inte riktigt, en, en historia skulle börja någonstans på ett vettigt sätt. Jag, jag började när jag blev frälst. Min mamma hon bad för mig i min ungdomstid. Hon bad så både grannar och församlingen och Gud alla hörde alla visste det. Hon la fram mig många gånger i församlingen som bönämne, men jag stretade emot. Min huvudtanke var att bli jag frälst, då kommer jag aldrig att ha något roligt längre, utan då blir det bara tråkigt. Men sen kom en dag när allting lades fram på ett sätt så att det ledde fram till... Det jag har blivit idag, ett, ett gudsbarn, har varit i 50-60 år nu. Det var en, en bibelskola avslutning i Stockholm 1956, så det är några år sedan. Och min syster och hennes dåvarande pojkvän skulle ta sig dit, tänkte jag. och så var det några andra flickor som skulle följa med. Och i den åren så var jag lite intresserad av en av de flickorna. Och jag tänkte så här i mitt stilla sinne när de ville att jag skulle följa med. När vi kommer till Stockholm, då lånar jag bilen och sen tar jag med mig den här flickan ut och åker lite och för oss själva och så där. Men det sprack jag När vi kom till Stockholm på tillfället så krockade vi med bilen. Så jag kom ingenstans. Jag var hänvisad till att vara med de här vännerna som var på väg till Kagerhall. Jag kommer inte riktigt ihåg hur vi kom dit men vi kom dit. Vi var inte skadade efter olyckan men bilen var ju obrukbar. Och där hade de nyss avslutat en... en tillställning med ungdomar. på. Man hade haft ett slags möte och nu satt de och fikade trevligt efteråt. Och i det sammanhanget kom jag in då tillsammans med de här ungdomarna. Och jag blev ju betraktad som VIP-person. En ofrälst ung man, 24 år, kommer in tillsammans med andra i det sammanhanget. Det, var ju, det tyckte de var roligt. Och vi fikade och vi hade, hade lite olika samtal där och sen övernattade vi och sen var det Philadelphia på förmiddagen, dagen efter. Det var ju ingenting jag hade planerat, men så blev det. Vad skulle jag annars göra? För, Förmiddagsgudstjänsten gick och jag fikade. och sen efter Sen skulle Sen Nästa punkt var ju då eh, att vi skulle ha ja, kvällsmöte, avslutningsmötet på bibelveckan. Och på eftermiddagen så gick vi på en massa museer och grejer, någonting som jag aldrig hade varit intresserad av förut. Men jag var så imponerad av de här ungdomarna, de var så vänliga, så snälla och, no och hade en sån omsorg om mig. Som jag nog inte hade upplevt tidigare. Och så kom mötet på kvällen och eh, en predikan och det var på den tiden var det så kallad strängmusiksång. Jag tyckte ju att de sjöng som änglar. När jag tillsammans med alla de med ungdomarna satt på andra bänken på läktaren och lyssnade till sång och sen inbjudan till frälsning predikan hade handlat om att bli efter på vägen. Och det visste ju jag att jag var. Jag visste ju vad min mamma trodde och hur jag själv också trodde egentligen, men det satt ju fast. Men en av de här ungdomarna var speciellt enträgen på mig. Min syster satt vi mig men han flyttade på henne och satte sig bredvid mig och sa du stig ikväll, nu ska du bli frälst, det är din chans. Och jag kommer ihåg en idag hur, hur hård kampen var. Ena sekunder, ja blir det inte nu så blir det aldrig. Ja men vad ska kompisarna säga, det går ju inte det här, det, det, det, det håller ju inte. Men i ett guda benådat ögonblick så fastade väl någonting och jag slog näven i räcket framför oss och sa Kom då så går vi, sa jag. Och då har de andra ungdomarna berättat efteråt att de trodde att nu skulle jag gå ut. Nu var slaget förlorat. Men jag hade ju tänkt att nu går vi fram här. Och då gick vi fram i Philadelphia på den tiden. Vi gick in på högra sidan och gick framför sångarna som stod och sjöng. Och det var det var en stämning, jag, jag, jag kan liksom inte eh, återkalla det, men jag, det, det jäste i mig och det... Mm. Vi gick in till vänster fram i kyrkan Och sen var det några stolar där jag kastade mig ner och jag grät Och jag var alldeles för tvilad Jag har efteråt funderat på varför jag grät så mycket Men jag tänkte nog så här också att Nu hade jag förlorat nu hade jag förlorat mot Jesus och nu var det som det var. Nåväl så småningom som jag. Får jag bara flika in här Stig? Jag blir enormt berörd för att det är faktiskt över 60 år sedan och jag förstår och jag ser framför mig det här när du berättar det. Det är ju ingraverat i ditt minne. En upplevelse för 60, över 60 år sedan. Får jag bara fråga innan du fortsätter berätta. Bodde du i Västerås på den tiden också? Nej, jag bodde i Kumla då. I Kumla, ja. ja mina, min mamma och pappa bodde i Kumla. Ja. Min pappa var ju också styr, styrfader för min, min mor skilde när vi var väldigt små. Men berätta lite vidare vad hände sen. Vad spännande. Jag kommer ihåg att när jag tänkte säga att nu kan jag inte hålla på till exempel att röka och vara frälst. Så när vi gick över Sankt Eriksbons bron så kastade jag ner allt mitt rökverk som jag hade cigaretter och pipa och sånt nere i, i ån. Och sen var det klart, sen dess har jag inte haft något som helst rört problem. Och så åkte vi buss till Gagholm, övernattade där. Och dagen efter så tog vi tåget hem till Kumla. Och mamma hon mötte mig och de hade ju talat om för henne vad som hade hänt så hon var urlöd. Men då kan man säga så här att om jag hade haft ett lätt, någon någorlunda lätt liv tidigare så började ju svårigheterna då i samband med att jag blev frälst. Då fick jag problem med kompisar, med allting, men jag, jag, jag höll fast och jag tre månader senare så döptes jag i Kummerna pengkyrkan. Dagen efter så åkte jag till Västerås på måndagen och på tisdagen var jag ett nytt jobb i Västerås. Och mötte jag så småningom hon som skulle bli min fru. Det tog tre år. Ja sen har livet fortsatt och så småningom så träffade jag ju en i kyrkan och jag tyckte vi hade en viss, en viss gemenskap i olika sammanhang. Både roligt och, och det som var jobbigt kanske mm. Vilken fascinerande berättelse. Och innan vi lyssnar vidare. En sång till med LP-sångarna. LP-arbetet som ju är ett framgångsrikt hjälparbete för drogmissbrukare med många förvandlade liv. Den här sången heter Det fungerar. Och här kommer fortsättningen av intervjun, samtalet med Stig Melin, Västerås. Eh, när jag träffade dig, då var jag en ung och grön pingspedekant eh, som bara hade gått ut gymnasiet och läst lite ryska på universitet. Och du var en, på den tiden jag träffade dig, så var du en stjärnsäljare inom skrivmaskinsbranschen. Visst stämmer det? Ja, åtminstone att jag var, i. jag jobbade på, på IBM. Man hade ju lanserat en skrivmaskin med kula, det, var, det här var ju avancerat på den tiden. Och det gick bra. Jag lärde, jag lärde mig faktiskt att det, det finns en hel del gemensamt mellan att vara säljare och vara evangelist. Vi hade någonting att sälja, jag hade att sälja evangelium med ju en sorts idéförsäljning på ett sätt. Under det där att jag sysslade med produkter med själva tanken att man skulle, behövde inte övertyga människor, man måste heller övertala, utan man skulle övertyga dem om att det var rätt. Det här är intressant för när jag körde hit idag och bestämde mig för att försöka få dig att ha ett samtal med mig Då tänkte jag tala om för dig att jag var ju lite ilsk på dig för att du talade om att vi säljer båda två För att du var väldigt modern i din, i din syn på att sälja Sälja är att, så att säga, få en annan att acceptera en idé eller en produkt Och jag var ju så, jag var väldigt rak rak och fyrkantig och menar ja, evangelium är gratis och jag gillar inte det där att du sa att jag också sålde men det kan jag acceptera idag Tänk. så jag får säga du hade rätt i början på 70-talet när vi träffades Tänk att jag kommer ihåg de resonemangen och jag var nog lite, lite stretig emot dig också på det sättet för att jag, jag tyckte ju så och sen hade det väl Ingen direkt praktisk betydelse. Vi, vi hade vad vi såg som våra uppgifter ändå. Så, att, så har du, åren gått. Du har bott i Västerås i en väldig massa år nu tror jag va? Ja, ja när, om jag återtar när jag flyttade till Västerås så var det 1957. Jag blev främst 56 och flyttade till Västerås 1957. Och kom i kontakt med ungdomar, väldigt fina ungdomar, bland annat då min nuvarande frus bror. Och det var väl hans fel, hans förtjänst att vi blev gifta så småningom, hans syster och jag. Men han var också som det att han tog hand om, om mig och hjälpte mig. Jag var ju nyfrälst och visste ingenting egentligen. Jag accepterade varenda ord som sades ifrån predikstolen. Jag gör inte det nu numera, men det är inte någon större fara med det. Man får ju olika erfarenheter kanske. Så att vi gifte oss. Vi, vi sa sen att vi blev med vilda så vi var tvungna att gifta oss. Vi, vi fick tag i på olika vägar. Från att ha varit full med skulder i alla sammanhang hade jag helt plötsligt lite pengar och fick låna lite så vi... Köpte en villa ute i Ista. Och var av det skälet tvungna att gifta oss några månader tidigare. Och det var därav det att vi blev med villa och gift oss. Och sen blev jag bekant, kom in i församlingen och utvecklades så småningom. Som Leve Petrus säger, allt som har liv, det utvecklas. Och jag gjorde väl det också på olika sätt. Jag är inte samma person idag som jag var då, det kan jag nog säga. Men eh, hans nåd räcker än. Och nu jobbar jag lite. Nu är jag pensionär. Jag har drabbats lite grann av lite ålderskrämp och så där, men jag klarar av det. För det mesta. Och idag har jag ju nöjet att ha besök om. Gamle Ingvar, han har ju också åldrats lite, fast det ser jag inte själv. Ni bodde i Eskilstuna i ganska många år och sen hit tillbaka till Västerås igen då, var ja. det så? Ja. ja, det var så att på IBM-tiden, jag jobbade ju ungefär tio år i Eskilstuna och så blev jag erbjuden att flytta upp till Sundsvalln och ta ansvar för en ny produkt som IBM lanserades nämligen på en kopieringsmaskin, eller inte en utan ett Nora Som jag skulle hjälpa mina kollegor med att besöka och liksom köra igång där uppe. Men det visade sig vara en flopp från IBMs sida var man var långt försenad. För sen kom ju små datorerna och det blev ju Kopieringsmaskiner på varje kopiator eller varje dator. Så att det, det slutade jag med. Jag tyckte att nu har jag jobbat på det här bolaget i tio år och ska jag göra någonting annat då måste det nog bli nu. Och så gick jag över till branschen mm -hmm. Och det var, ju ett, det var ju utvecklande men det var ett misstag egentligen. För att det är ju en väldig skillnad att göra en katalog och skicka ut och hoppas på att de vill köpa. Och sitta med kunder öga mot öga och tala om att så här skulle du ha det. Mm. Det är en viss skillnad. Men jag jobbade det i fem år. Och efter det så blev jag, om man nu ska ta den biten, egenföretagare i möbelbranschen och lite sådär. Och så småningom blev jag pensionär. Mm. Det var väl en väldigt övergripande och plötslig berättarkonst jag alla i dagen här. Ja, men, men du berättar väldigt trevligt Stig, tack ska du ha. Eh, vad är det för... Du blev väldigt radikalt omvänd och frälst eh, när du var mellan 20-25 års åldern. Eh, vad är det för... När du ser tillbaka på det är ju många, många år, vad är det för frågor... Och tankar i evangeliet eller i församlingen eller i Bibeln som du känner det här, det är bärkraftigt, det här har jag med mig än idag. Är det saker du brinner för? Det skulle vara kul att höra lite. Ja, jag blev ju med i strängmusiken. Och David Enblom som var sångledare, han saknade en basist. Han hade en basist som han inte kunde räkna med alltid. Då tänkte jag så här: om jag lär mig spela bass så kan jag kanske, eftersom man vill ha en sån. Så gick jag ner till en musikhandlare som tillhörde församlingen och köpte en kontrabas på avbetalning. Jag gav 800 kronor för den och sen gick jag en kurs och så lärde jag mig lite noter. Men jag är ju inte speciellt musikalisk, även om jag tycker om musik. Men jag, men jag spelade bas och, var rygg, och jag blev en sorts ryggrad i strängen, åtminstone så sa David det till mig. Att alltså han var väldigt bra när jag var med och spelade det, för att då hade han en, en, ett dunkande som han tyckte om. Så det höll jag på i ganska många år med. Det var, och det var en, en uppgift och vi sånger, vi var ju med på många olika ställen och sjöng. Och då sjöng vi lite annorlunda sånger, hemlandssånger och sådant som jag tyckte om. Det var ett, och sen var jag nog väldigt intresserad av att lära mig att läsa Bibeln, det har jag gjort ganska mycket. Det tror jag. Eh, lite evangelist i mig har det nog varit. Min eh, svåger, han sa det medan jag, du är nog en evangelist egentligen, sa han. Men, och det hängde väl ihop lite med försäljningen då. Det, ja, jag kanske vet ibland hur, hur jag ska föra ett samtal, hur jag ska ratta ett samtal. Och det är en, det måste man nog kunna göra för att vara evangelist. Det har nog nu lärt dig också utan att du kanske tänker på det. Eftersom du inte är säljare. Ja, så har tiden gått, och nu mera för att har jag nog börjat att skriva bloggar. Jag bloggar om allt möjligt. Och varför jag startade det var egentligen tanken att aktualisera att Jesus skulle komma tillbaka. Då var det så, och det är det fortfarande. Men jag insåg ju också att man kan ju inte i varje bloggen skriva att Jesus kommer tillbaka. Utan man måste ja, bredda lite grann. Vad intressant att du som är över 80, det är ju ingen hemlighet, att du är bloggare. Det är kul att höra. <laughs> Trevligt Stig. Ja. Ja. Är det något bibelord som är kärt för dig som du kan... Inte citera orda Grant, det behöver du inte, men som en tanke i Bibeln som du tycker är viktig för dig idag. Jag vet inte om jag tänker riktigt så. Det att ja Det senaste inlägget var någon som lite grann protesterade mot vad jag hade skrivit och då replikerade jag att allt Guds ord är gott. Mm. Även om det nu inte gick just min väg där. Men så, så är det nog. Man kan alltid rycka ut biblar, men jag, jag är inte så mycket för den så kallade plakatkristendomen. Det finns en tendens ibland tycker jag att man håller upp ett plakat. Det här tycker jag, så här, det här tycker jag, och sen är det slut med det. Man måste nog kunna ha hela kedjan. Du är inte först notifiering utan du vill hellre ha sammanhanget ja, kanske? Ja, faktiskt, mm. det kan man nog säga. Även om jag inte får tag i alla sammanhang så är det nog ofta jag kanske avslutar eller har någonting att i sammanhanget så blir det så. Därför det att jag har förstått, tror jag. Att man kan inte läsa ett enstaka bibelord och sen bygga någonting på det. Därför att det finns ett annat bibelord som till synes talar emot det även om det inte gör det. Därför att sammanhangen är olika. Mm. Det, det, det tror jag jag har lärt mig att förstå. Så att om man ska läsa ett bibelord ska man då läsa hela kapitlet. Mm. Mm. Och det tycker en predikant om att höra. Mm. Tack Stig, vi kommer att stänga av mikrofonen snart och fortsätta vårt eget pratande och det tycker vi är trevligt. Jag är jätteglad att vi fick den här plåstunden och jag tror att mina radiolyssnare kommer att med stor behållning och glädje lyssna på din berättelse. Tack Stig. Tack själv. Stig berättar för mig i vårt samtal eh, som vi pratade att han just nu skriver ganska mycket om Jesu återkomst på sin blogg och intresserar sig mycket för det ämnet. Och här kommer kantre Kurt och Roland med sången Jesus kommer. Jesus kommer, han kommer hit igen jag har han lovat oss och han är sanningen Jesus kom, han är här när som helst Därför är det viktigt att just du min vän blir fräst Evangelierna talar om hur Jesus kom till jord Han föddes enkelt i ett stav bland åsnor och bland kor han levde ingen rikmans liv och drog sedan på ett kors Men alla människor hjälpte han och gav sitt liv för oss Jesus kommer, han kommer hit igen Jag har han lovat oss och han är sanningen Jesus kommer, han är där här som hel Därför är det viktigt att just du, min vän, blir fräst Hur ska man förbereda sig för möten? Så, få frid med Gud om människor och rena dig från sö Du till Jesus Kristus, säger det jag, din frälsa själv Du är du klar den dagen när han kommer hit igen Jesus kommer, han kommer hit igen Det har lovat oss och han är sanningen Jesus kommer, han är här när som helst Därför är det viktigt att just du, min vän, vi fräst Jesus kommer, han kommer hit igen Det har han lovat oss och han är sanningen Jesus kommer, han är Just du, min vem blir fräst Jesus kommer Han kommer hit igen Det har han lovat oss och han är sanningen Jesus kom, Han är här som helst Därför är det viktigt att just du, min vem blir fräst Därför är det viktigt att just du, min vän, blir fräst I veckans andakt vill jag eh, lägga fram två stycken uttryck ur Nya testamentet. Och det är när eh, Petrus, en av Jesu lärjungar, för en rad människor eh, talar om eh, det kristna livet, och så kallar han i den eh, predikan eller talet Jesus för. Livets första, livets första, den som är första kung över hela livet. Och vilket fantastiskt namn för Jesus Kristus. Han vet hur man ska leva och han har livet i sig. Och när en människa... För del av hans, lite grann av hans liv så blir det någonting fantastiskt. Han är livets första. Att smaka på det orden tycker jag är väldigt intressant och fantasiäggande. Det andra är ett uttryck som Paulus, den store missionären som oförtrutet på plats efter plats och land efter land predikade, startade församlingar han mötte jättemycket förföljelse och svårigheter men han gav aldrig upp och han skriver så här i ett av sina brev att leva är för mig Kristus att leva är för mig Kristus i massor av år cirka 50 år har jag arbetat eh, nästan hela tiden heltid, med att vara pastor, för förkunnare, själavårdare, eh, möta människor, försöka eh, berätta om den kristna tron och hjälpa människor framåt. Och eh, det är ett fantastiskt liv att tro på Jesus, att leva med honom och att eh, och ha honom som centrum i sitt liv, som ledstjärna, och som det som är själva DNA: det som är själva livsnerven i ens liv. Det är fantastiskt. Hoppas Jesus Kristus inte bara är någon slags religiös figur eller symbol för dig, utan att han är livets första. Att han är detta som man lever för och lever i. Låt oss be några ögonblick. Herre, du är livets första. Tack för det fantastiska liv du erbjuder var och en som tror på dig. Tack för mötet med dig som min vän Stig Melin upplevde och som han Detaljerikt kan berätta om 60 år senare. Så verklig är du, Kristus. Du finns med oss hela livet. Amen. Vi lyssnar på Mitt liv, min lovsång. Lars Mörlind och Kör sjunger och spelar.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 Sagt. Jesus, jag vill ge dig Min liv som en lovslag Prisa dig för ära och vatt Jag vill prisa dig Med villiga händer Som kan arbeta för freden på vår jord Vara med och bygga vägar in i evighetens värld I der rike som är kraften av idron. Jag vill alltid lova dig. Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min låtslag allt är gåvat från dig, har du sagt Jesus, jag vill ge mit mitt liv som en låtsam.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 jag vill alltid lova Jesus, jag vill ge dig Mitt i och min i som Allting är lovat från dig Har du Jesus, jag vill ge dig Mitt liv som en lov Till sist lyssnar vi på Jag är så glad, en grupp som heter Walking Light, Sjunger och Spelar. Tack för att du har lyssnat också den här veckan. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.